Bai, beti partida dezberdina izanen da, baina nik nire ainez uste uh, dute behitut zala ukerak eta eta nire aldetik uh, ongi prestatuko naiz uh, haste gozoa pasatuko eta eta ikusiko uh, ze partida ateratzen dutan uh, igandean, bak, iku buruz buru uh, dena dezberdina dela, uh, Gaur sartzen zitzaidan, berdien igandean deus edo berdien gaur dena ikusiko. Behi garrateko gogo gogorra utala igandean. Eta nahi bain bai madut irabazik igandean, beharko dut nik dena ongi egin. Eta berdin dena ongi behinok gehiago. Beraz prestatuko niz, nik ez dut deus galtzekorik, kontena izo hori bere aurka, eta... Eta ea partida hona oteratzen dutan eta garaipena etxera ekartzen dutan.